І нікчемність козуріна, падлюдство полубари І зрадливість жалюгідного сироти. Де я живу і що зі мною? Було літо, була осінь, настала зима. Як не було, пригодоньки гей-гей та й досі нема, Так співається у пісні. «В мене все було ще довше, от зими до осені, але з пригоденькою, як і в пісні. Як не було, так і не сталося». Оксана щезла, так ніби полетіла з осіннім птаством у вирі і не вернулася. Не озивалася, не подавала ні вісті, ні знаку, не писала навіть рідній матері. Тітка Марфа, зрідка зустрічаючи мене, плакала, я втішав її, як міг. Оксана з'явиться. Треба трохи підождати. А вчинила так, вона могла далі терпіти. Надто зранена в неї душа. Не пише її не озивається. До цього привчила всіх нас війна, коли на довгі роки відірвані були від своїх рідних без будь-якої надії. Отішав тітку Марфу, а сам от розпуки готов був ламати свій трактор, гристи залізо. Хоч правду сказати – Ламати і не було чого. Трактори наші більше стояли, ніж рухалися. Ремонтна літучка літала між тракторними бригадами і тракторами без видимих наслідків. За літучку іноді з'являвся товариш Положай з традиційним закликом використовувати техніку до дна. За Положаєм гнався голова колгоспу. Чорно клинучи передову радянську техніку – а з до всього на світі трактористи ждали тільки колгоспну куховарку тітку Настю, яка привозила смашний борщ з свининою, смажених курчат з молоденькою картоплею в сметані, вареники з вишнями і з медом. все це в рахунок угоди, укладеної між МТС і колгоспом, і за цінами вже і неземними, а ніби небесними, чи з підводного царства, тобто на дурняк. Бо механізатор це вважає не селянство, не колгоспник, а робітничий клас, гегемон, господар життя. Соромно мені було грати роль гегемона, відсиджуючись біля проїржавівого універсала. Вже краще було б найнятися возієм пального, і то більше користі. Запрів пару конячок, поклав на воза дві бочки з пальним Повіз до одного трактора, до другого, до третього і вже ніби щось зробив. А так, я мов би, гегемон, а насправді дармогід. Найдужче гнітило мене почуття покинутості. Мабуть, уперше я досить гостро зазнав його ще на Рейні, коли поїхала від мене Оксана, але тоді за інерцією прямолінійного фронтового мислення не все пояснювалося надзвичайно просто – а всі ми відірвані від батьківщини, у нас особливе завдання і особливе становище, тому треба забути про все особисте, про серце і душу, треба терпіти і, може, навіть зрікатися всього звичного, підпорядковуючи своє життя тільки виконанню обов'язку. Все це лишилося далеко позаду в моїх спогадах і в анкетах кадровиків. Вже ось кілька років я вдома Нічим же віддячила мені вітчизна? Змійним сичанням якогось плюгавенького сироти? Я повернувся до первісного стану не тільки тому, що тут була моя рідна мати і малий брат, і не тільки в сподіванні саме тут перехопити першу вість від Оксани, але й у темні надії на те, що хтось рано чи пізно згадає про мене, зрозуміє всю бурливу, несправедливість, за якою я не фігурально, а по-справжньому проливав свою кров. Гай-гай, усе мовчало. Простори, часи, люди, державні установи, партія більшовиків і найпередовіше у світі Марксу ленінське вчення, холодне безжальність соціалізму до одного з своїх вірних захисників. Гори захиснику – чи гори соціалізмові? Тоді я ще не знав. А восени, коли в школах і вузах почався новий навчальний рік, і коли мої колишні однокурсники прийшли до аудиторії,